asante sana mtumishi wa Mungu ndugu Ontiri e, hapa tena siku hii ya leo tunakupata kwa njia iliyo sawa na ninashukua nafasi hii kuwakaribisha wasikilizaji wetu katika mtandao huu ama katika radio hii ya Abaguzi global Radio Tukiwaletea makala maalum makala ya neno lita simama na kama ilivyo kawaida yetu nimekuwa nikiwasihi eh, ya kwamba ni vizuri kuweza kuwa mstari wa mbele katika kutenda kazi ya Mungu na hata kama huwezi kwenda nchi za mbali kuna watu pale pale karibu na kwenyu kwa sara na kwa msaada wa fedha unaweza kudhamini radio hii na unaweza kuwa unaichangia ili iweze kuendelea kupeperusha ukweli wa neno hili kila mahali duniani. Tuendelee pia kuiombea maana tunaomba iweze kufungua eh, eh jia ya kuweza kuwafikia wengi kule mashinani ambaye labda hakuna eh, teknolojia ya kisasa lakini pia tunajua wanahitajika kujua ukweli huu. Kwa hivyo msikilizaji wangu siku hii ya leo pia ninakuomba tuweze kuungana kwa pamoja Tunapoendelea kuombea radio hii na tunapoendelea kuidhamini kwa hali na mali na ningependa pia kwa unyenyekevu tuweze nyenyekea zote ili tumkaribishe Mungu ambaye ni mwenye neno hili na neno lake linatosha na yenye ili aendelee kutuongoza katika kipindi cha siku hii ya leo neno litasimama hebu tunyenyekee tuweze kuomba Baba mtakatifu Mungu wetu naoishi mahali pa juu binguni na unaishi pia ndani ya mioyo yetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine kama hii ambayo umetujalia ili kulizungumza neno lako. Naomba wakati huu wa asubuhi na mapema ili Bwana uweze kuwa pamoja nasi Na uweze kutuongoza katika makala haya. Nikiombea wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kututegea. Bwana, ukaweze kuwabariki. Bariki familia zote zimeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa neno. Na kwa kuwa unajua ya yako katika vita kubwa. Familia nyingi zina matata hapa na pale, shetani ameingilia familia nyingi na kujaribu kuzivunja vunja na kuwanyima furaha na amani. Naomba wewe mwenye amani Ukaweze kujaria nyumba zile ambaye hazina amani ukazijalie amani nyumba zile ambaye hasina furaha ukazijalie kuwa na furaha na kwa sababu haya yote inapatikana kupitia kwa neno lako hebu ukawapatie mwanya wa kuweza kulisikiliza neno lako na neno lako liweze kuwaponya vidoda ambaye wameweza kujiruhiwa na yule muovu naomba pia nikiombea mtumishi wa Mungu ndugu Ontili uendelee kumlinda kumtunza na kumuhifadhi na kumpa nguvu ya kuendeleza radio hii ya Baguzi Grobo naomba pia kwa ajili ya wahudumu wengine wanaohudumia radio hii na vyombo vingine vinaotumika hapa na pale kupeleka injiri eh, hii endelea kuzidhamini na kuweza kupanua mipaka ya radio hii ili iweze kwenda hata kule chini mashinani tunapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha na nyekea tukijua ya kwamba ahadi zako ni za kweli na tukiamini utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu mokozi wetu. Amen. Basi wasikilizaji wetu Ningependa eh, ni niwakumbushe tu juu ya machache yale tulioangalia jusi baada ya kuangalia makala iliyokuwa inaendeleza inaendelea kutuelezea juu ya safari ya wana wa Israeli kutoka pale katika mlima Sinai wakielekea katika sehemu ya kadeshi na tukaona matata na shida na vituko vilivyopotokea pale na jinsi watu walivyoweza kuangamia pale jinsi watu walivyonugunikia Mungu jinsi walivyoomba vitu visivyostahili na leo ju jusi tukaangalia baada ya kuweza kutoka uh, hapo katika sehemu ile ya Horeb e, ikiwa ilikuwa ni mwendo tu wa siku moja kuelekea katika sehemu ile ya mipaka ya Canaan. Lipo tukaona ya kwamba walikwea na wakalibia pale na walipokuwa wamekalibia pale ukweli ni ya kwamba Mungu aliweza kuteana kibali ya kwamba sasa waweze kutuma wapelelezi na wapelelezi walio wa pale waliweza kutuma wapelelezi wawili. yani kila mmoja akiakilisha kabila zake kabila lake na Mungu akasema waende wapeleleze nchi hiyo Ambaye Mungu alikuwa ameahidiya Ibrahimu akaahidia yako Isa akaahidia Yakobo na sasa wana wa wana wa Yakobo ani kizazi hiki cha wana wa wana wa Yakobo yaani ndio wanaitwa wana wa Israeli hiyo wanakuja Mungu atimize ahadi hiyo aliyoahidi mkini miaka karibu hamsini iliyokuwa imepita na ndipo Musa akatupa akatuma wale wapelelezi kutoka nyika ile ya ya pernai wakaweza kwenda wanaume kumi na wawili kutoka kabila zote za waisraeli na wakachaguliwa kama vile bwana alivyokuwa ames, ameagiza na wakaambiwa nendeni mtayzameinchi muone watu wanaokaa huko kama ni hodari ama ni dhaifu na wanakaa katika njia gani huko na waangalie nchi hiyo ama ni nzuri ama ni mbaya wanakaa katika ngome ama wanakaa vipi na nchi nayo muangalie ni ya namna gani ina unono ama ni ni mbaya ama ni nchi ya njaa na Moe mw, akawaagiza Musa, muwe na moyo mkuu mnapofanya kazi hiyo. Na ndipo mukaweze kuleta pia matunda ya nchi ile ili tuweze kujua jinsi inavyohoja. Maana kuwa ni wakati wa mzimu wa misabibu. Na walienda na wakashunguka katika nchi ile kutoka upande wa kusini. Wakaenda mpaka upande wa kaskazini, wakazunguka nchi ile. Mungu akawajalia na wakaweza kurudi baada ya siku 40. Na Mungu akawasaidia kuepukana na hatari za aina zote, na ndipo basi tukaona ya kwamba waliporudi wakaweza kutunda matunda ya misabibu na matunda aina mbalimbali. Mbali na wakabeba manake ilikuwa mazito sana wakabeba eh, ikiwa kwa miti imeshik imefungwa ime, ime, ime kwa miti ili wabebe wawili wawili na ipo basi eh, tukaona baada ya wao kuweza kufika katika tauni kwa Musa na kwa Haroni na kwa watu wale wa Israeli huko katika sehemu ya Kadesh wakaweza kuleta habari na wakaonyesha matunda ya inchi watu walifurahi kuona ya kwamba hii ndio mavuno watakao kuwa wakivuna katika inchi ile na ndipo wakatoa habari zao walikuja ya kwamba tulikuja na tukafika na tukazunguka katika inchi ile uliotutuma na katika inchi ile ni inchi nzuri ina maziwa na hadhari na hii ndiyo matunda yake na watu walikuwa wameona sasa tutatii Mungu tuingie katika nchi ile na ndipo basi baada baada ya kusema hivyo waliweza kuelezea juu ya shida walizokuwa walizokuwa wa, e, wamezipata na watu wakaona kweli Mungu amekuwa pamoja nao maana hawakurudi hata mmoja amepunguka au na hata mtu mmoja na ndipo basi wakaweza kuelezea uzuri ule wa nchi na wakaweza pia kuelezea watu wa sehemu ile. Wakasema nini? Watu wasao katika inchi ile ni watu hodali na watu wale ni watu walefu, watu wakubwa na miji yao ina ma, ina maboma. Na pamoja na hayo wakaselezea tuliwaona wanaki huko wanaki walikuwa ni majitu watu waliokuwa katika eh, unene wa mwili na walikuwa hodari sana na hivyo wakaelezea waliwaona huko na ndipo basi na wakaelezea juu ya Ameleki vile wanavyokaa katika nchi ile wakaelezea pia wamomedi na na watu kabila hizo zote zinao kaa huko wakaelezea hata katika ukingo wa yordani wakaelezea vile wakanani wanavyokaa hapo na ndipo wakaweza kulete hali ya hofu ya uoga watu kumi miongoni mwa wale kumi na wawili na wakati huo huo watu waliposikiliza mambo hayo raha na furaha iliyokuwa ndani yao ikaweza kudidimia Uoga ukaweza kuwaingia na ndipo wakawa na nyuzo ambazo zimekunjamana na wakashangaa ni kwa nini Mungu aliwatoa katika nchi ya Misri hata hawaku hawakuchukua hawaku ile mambo wawaze na kuwazua walianza kumeza hata kabla hawajatafuna mambo yale na ndipo basi kutoamini kwao wakaweza kuondolea nguvu za Mungu miongoni mwao wakaweza kuona Mungu wao ni duni na wakaweza kuanza kunugunika na ndipo basi wakasema hii ndio mwisho wa matumaini yetu na ndipo wakaanza kumuona kiongozi wao aliwandanganya kuwaleta katika nchi hii na jangwa hili Waweze kuwa mkua, kuangamia lakini mtumishi wa Mungu Caleb akasimama na akaweza kupaza sauti kubwa sauti akapata maneno kwa sauti akiendelea kuwaelezea ya kwamba mnajua vile Mungu alivyotuongoza mnajua vile Mungu alivyo na nguvu mnajua vile yeye alio na uwezo nchi ile ni nchi nzuri ndio na ni nchi iliyo na matunda asali na maziwa na watu kweli ni wakubwa kule lakini kwa nguvu za Mungu hawa ni mkate wetu lakini walipokuwa wakizungumza man, maneno hayo hawa 10 kumi, walimweendelea kumintana eh, wakisema hatuwezi kwenda maana alikuwa anasema sahihi hii na anazungumza mbele ya Musa twende na hawa wakaweza kumintalafu wakisema hatuwezi kwenda watu wa huko unajua ni wazito sisi mbele zao ni kama ni kama ni kama inzi hatuwezi kwenda na ndipo basi Karebu alipojisaidiwa na Joshua watu waliweza kuanza kuamua wawapige kwa mawe na waka, wakaweza kuelezea zaidi na kuweza hata kuongeza chumbi zaidi na kuongeza hata na mambo ya uongo wakisema hata inchi ile inawala watu. Hii ilikuwa sio hata habari mbaya lakini walitumiwa na shetani hata kuweza kutoa uongo. Kumbuka ya kwamba wanaposema nchi inakula watu ni kusema ya kwamba hali ya hewa ni mbaya climate yake ni mbaya lakini ukiangalia pale walipotangulia walikuwa wamesema uzuri wa nchi na walikuwa wamesema jinsi watu wa kule na nguvu hivi ni kusema wanakula vya kutosha wakaweza kutumia uongo. Na ndipo basi mauti wote ukaweza kulia sana usiku huo na wakaweza kusema na wakaweza kuona ya kwamba right hata kama wangekufa katika eh, kule jangwani. Na ndipo tunaendelea sasa na series hiyo maanake eh, eh, ilikuwa imefikia hapo na ni, ninakukaribisha ili tuweze kuendelea kuona jinsi Mungu atakavyoendeshana na hawa watu na Musa mtumishi wake na Haruni mambo itakuwa namna gani unapoangalia katika kitabu cha ja Hesabu eh, hiyo ni kumi na 14 haya ya kwanza inasema basi walipopata habari hii mbaya mkutano wote ukaweza kuku, ukaweza kukutanisha wakapata sauti wakalia sana wakitoa machozi usiku kutwa na dipo basi walipokuwa naendelea kulia usiku kutwa wakaweza kumlaani Musa na Haruni, na wakaweza pia hata kumpuuza Mungu wa biguni na katika uchungu mwingi mwingi wakaanza kusema afadhali Mungu angetuacha tuweze kufa huko Misri afadhali hata hatuache tukufe hapa Unajua wakati mwingi wasikilizaji wangu ningependa niwajulishe ya kwamba mara nyingi watu wanaomba maombi mabaya na ukumbuke ya kwamba neno la Mungu linasema chochote kile unachokipanda hicho ndicho utakachokivuna. Na unapoomba maombi mabaya unajiombea mambo ya kupate mabaya. Unapoomba maombi mazuri unaomba Mungu akujalie. Kwa sababu katika lesson ama katika fundisho la maombi Mungu atakapotujalia siku ingine lakini ningependa nitaje kidogo hapa ni kwamba hakuna kitu kilio na maana na kinaoweza kusaidia watu wengi katika maisha tunaoishi kama maombi ni najua ya kwamba wakati mwingi tunapoendelea kusikiliza neno hili wengi wamesikia e, jinsi e, mimi mwenyewe nilivyo kipofu na hata bali na upofu huu Wakati nilipopofuka na nikawa siwezi kuona ikumbukwe ya kwamba mimi mwenyewe nilikuwa ninaona kama watu wengine vile walivyozaliwa na wakaweza kuwa wanaona na wakaendelea katika shule lakini jambo lilinipata na likawa halina halina eh, tpba na jambo lile lilinikera sana na likaweza kunivunja moyo sana nikiwa kijana nikashangaa ni jinsi gani ningeweza kuishi bila kuona nikashangaa maisha yangu ingekuwa namna gani nikashangaa sasa hata na mke ningetoa wapi lakini Mungu wa ajabu aliweza kunitulisha na akaweza kunipatia aya iliyo katika kitabu cha uh, kit kitabu kile cha Warumi nane aya ya nane neno la Bwana linasema kwa kila jambo linalowapata watu wa Mungu linawapata ili liweze kuwaletea mibaraka. Hata kama singeweza kuona mibaraka itakao kuwa katika upofu Mungu alinijalia baada ya kukaa kwa muda mrefu sana nikiwa katika ile hali ya kukataa kuchukua e, jambo lile na kulikubali na nikaweza kuwa nimeumia sana katika hali ya kimawazo, katika hali ya kimwili na katika hali ya kiroho. Na nikaona kweli hata kuwaga dunia ni rahisi sana maana nilikuwa nimefika katika ile hali ya kuwa desperate. Na wakati huo huo Mungu ambaye hachoki na kutuona na kuona udhaifu wetu, akaweza kuniunua kwa njia ya ajabu kiasi ya kwamba alijibu ombi langu na akani dhahirishia yes ukikaa na hiyo deny utaendelea kuangamia nilikuwa na deny kubwa sana maana wale watu walikuwa walipokuwa wakiona mimi ninaendelea eh, labda kupunguza nguvu za kuona na wakati mwingine ninatembea na ninaweza gonga kitu mtu kama angeweza kuni kusema kwa mwingine uh, unajua haoni Jambo lile lilikuwa linanikera sana. Sikutaka kusikia mtu akisema sioni. Na ni kweli nilikuwa naendelea kudidimia tu kudidimia, lakini nilikuwa najifanya tu ninaona. Hiyo ni dinae ambaye ile iko hali ya juu sana. Lakini nilipokuja nikakubali yes I'm growing pride na nikakubali Mungu aweze kuniongoza. Ukweli ni ya kwamba Mungu aliniongoza akanikubali akanisaidia moyo wa kujikubali na hiyo Warumi 8 aya 28 ikanitia moyo hata kama sikuona mibaraka gani nikalikubali hivyo nikasema moyoni mwangu nikikaa upande ule mwingine nitaangamia na nitaangamia nikiwa nje ya Bwana nikaamua kukaa ndani ya Bwana hata kama kuangamia nitaangamia niangamie nikiwa ndani ya Bwana nikasema hata kama ni mapeni nitakuwa nikiomba katika mitaa niombe nikiwa ndani ya Bwana ambalo jambo hilo lilikuwa nzito sana Mungu baada ya kuweza kulikubali hivyo akaniponya vidoda nilizokuwa nazo za asazi ndani ya tumbo yangu akaniponya katika mawazo yangu akaniponya katika mwili wangu akaniponya katika tumaini na leo hii mtu aliokaa akiwa na dinayo ninafurahi na najivunia wakati watu wanaponiiita blind evangelist kwa sababu hivyo ndivyo nilivyo na Mungu hajasita kunitumia wakati mwingine watu wanapo ena ona nikienda katika evangelistic series sehemu mbalimbali maana ninaenda katika sehemu mbalimbali wanashangaa kipovu huyu atahubirie maneno haya wanakuja kuangalia wanapoona vile Mungu anavyonitumia kupitia kwa eh, kulizungumza neno wanapoangalia wanakuta vile ninavyosema ni hivyo hata wewe umeshikua shahidi unaona ya kwamba katika kipindi hiki cha neno tangu tulipokianza labda haukujua kinaletwa na kipofu lakini ukweli ni ya kwamba Mungu ndiye anayonitumia sio mimi ninaojitumia kwangu mimi ni duni na siwezi kustahili na ndipo basi nataka niweze kuambia Mungu ameni, ameonekana kwangu na ameendelea kunijalia na mpaka leo ninaendelea kutoa ujumbe huu. Na ndipo basi hawa wana wa Israeli hawakuweza kukubali hali yao ya unyonge na udhaifu na wakaanza kulia, mbona mbona. Hata mimi nilikuwa nalia, hata afadhali kukufa kuliko kukaa nikiwa kipofu. Hiyo ilikuwa ni hali yangu pia. Na ndipo basi nimeona ni vizuri kuwatolea ushuhuda huo. Ninaapoendelea katika kipindi hiki na labda ukipa, ukitaka mengi unaweza kuniita ama eh, katika ile simu ambaye umepewa na mtumishi wa Mungu unaweza kuniita na ninaweza kuzungumza na wewe unaweza pia kuniandikia na ninaweza kukujibu na Mungu aendelee kutusaidia tunapoendelea katika makara haya hawa watu hawakuweza kujikubali walianza kulia usiku kutwa kama vile ndumishi ngigi alivyokuwa analia wakati alipokuwa kipofu analia usiku kutwa hata asubuhi anaona afadhali angekufa hawa nao wanaona afadhali tungekufa misri na ama tukufe jangwani ndipo basi wakamulungunikia Mungu hata mi nilikuwa nashindwa kweli Mungu yuko hai. Mimi nimekuwa nikitumika kuhubiri katika park ya Juva ji. Maelfu mamia wameamini ukweli na mbona Mungu ananiachilia niwe kipofu. Lakini all things to those who fear the Lord work for good. Romans 8:28. Although I didn't see kuweza kuelewa, hata hawa hawakuelewa hili jambo. Na ndipo basi wao akaendelea kulia na kunugunikia Mungu. Nashukuru Mungu maana mimi sikuendelea kunugunika nilifika mahali na nikaamini huyu Mungu. Na ndipo basi wao waliendelea kunungunika na wakasema tuweze kuongozi tuweze kuchagua mtu mmoja atupeleke back huko Misri. Na ndipo unapoangalia katika kitabu cha Hesabu 14 haya tatu ndipo wakajiuliza Bona Bwana alituleta katika nchi hii ili tuweze kuangamia huko na watoto wetu na wake zetu watakuwa mateka. Na basi wakasema tumwe, tumweke mtu mmoja kuwa kiongozi wetu aturudishe katika nchi ya Misri. Wakati huu walipokuwa wanafanya hivi Hawa kumo, astaki Musa tu bali waliweza kumustaki Mungu na kuonyesha Mungu ni duni na hivyo wakaweza kukua na ile hali ya kutoamini Mungu wakishangaa ni kwa nini aliahidi ahadi hizi ambaye hawezi kutimiza. Wakashangaa ni kwa nini alitutoa katika inchi ya na ukumbuke katika nchi hii mateso waliokuwa nayo. Wanachanga kwa nini walitolewa huko? Na ndipo basi wakawa wanaendelea kunugunika na ndipo Musa alipoangalia akaanguka kifudi fudi wakiwa na ndugu yake Haroni na wakaweza kuwa sasa wanamlilia Mungu wakiwa wamelala kipundi fudi na ndipo basi wapendwa wakajaribu kuomba Mungu na walipokuwa wanaendelea kuomba Mungu Mungu akajibu ijapokuwa hao hawakujua watafanya nini ili hao watu waweze kuamini maana Joshua na Kareb. wanajaribu kuatia moyo wanawaambia hao watu ni chakula kwetu wanawaambia kumbukeni yaliyopita you know unaposahau mahali Mungu amekutoa na mahali sasa umesimama anta mahali iliyo mbele na shida zilio mbele hawezi kujimudu. Mimi nimejua mahali Mungu aliniponitoa katika huko eh, sehemu ya juaji nikiwa kipofu hivyo na ninajua saa hii ninaongea na nyinyi nikiwa sehemu hii ya maliakani na ninaongea katika radio hii ya Baguzi grobo Radio nikiongeleza watu maalfu walio katika dunia hii. Jambo hilo silishukui tu kwa mzaha. Ninaona ni tunu kubwa ambayo Mungu amenitunukia na niposa ninakuwa na usujaa wa kulielezea neno hili vile lilivyo Maana Yesu alisema tutaujua ukweli na ukweli utatuweka huru mimi ni shahidi ya kwamba ukweli wa Mungu uliniweka huru na leo hii ninatangaza habari hii ya kwamba Yesu anaokoa ndugu na dada zangu kama ningekuwa na nafasi ya kuwapatia ushuhuda wangu mungeweza kujua jinsi Mungu alivyo na uwezo alinipatia mke wa ajabu ambaye naamini hakuna mwanamke mwingine kama yeye katika ulimwengu mzima na kupitia kwa huyu mwanamke ambaye ni mke wangu ameweza kunitunukia tunu hii hata ya kuhubiri ujumbe huu amenijalia kuwa na watoto wawili wa kiume na wa kike na ninashukuru kwa ajili ya mambo mengi sina mengi hawa sin, sin, ni, ni mengi nayo na sina wakati maana hii ni kipindi cha neno na ndipo ninataka niwaambie kwamba hawa hawakuweza kufahamu ni vipi Mungu atakavyoweza kufanya na wao Kareb na Joshua wamesimama watiaambia mkumbuke yale kule tumetoka Mkumbuke mahali tuko na mjue kwamba Mungu huyu ndiye ametuongoza na hawa watu hii ndio inti aliyotupe aliyotuahidi na ataipeana mikononi mwetu kwa hivyo twende moja kwa moja ukweli ni ya kwamba shetani aliweza kuwa ameingia kwa hawa kumi na wameweza kuinfluence umati mzima Joshua na Caleb walikuwa wanaambia msi mwazi Mungu lakini umati wote ukaamua uwapie kwa mawe ukiangalia katika kitabu cha hesabu ine, haya aya ya sita na Joshua mwana wa Nuni na, na na Karebu walikuwa miongoni mwa wale walioperereza wakalarua nguo zao mbele ya umati ule wakawaongelea wakawaambia Nchi hii ni nzuri Nchi hii ina maziwa na asali na hata bwana Ni ya kwamba tutaingia katika nchi hii nayo ina asali na maziwa lakini msimwasi mungu ndipo basi mungu alikuwa ameona kwamba wa kanani wameweza ku kufulikisha kikombe cha uovu wao na sasa wakati umekuja waweze wa, kuwaondolea mbali. na ndipo basi akiondoka akiondoa aki ulinzi wao ukweli ni ya kwamba walikuwa wanaweza ku, kuondolewa haraka sana na hawa watu wa Mungu lakini hawa wale ambaye ni wapelelezi waliokuwa si wakaanza kupiga kelele zaidi wakisema hili hatuwezi hatuwezi wanalete doubt wanalete uoga wanalete hofu wanalete Uh, ile hali ya kutoamini na kutomwamini Mungu ndipo basi wakati huu huu umati wote ukaona vizuri uweze kusikwenda na ile ujumbe uliowetwa na wale kumi na, kwa wale kumi, na waweze kuwaua hawa wawili wanaosema maneno ingine kinyume na hiyo na Mungu alipowaona wamechukua mawe wanataka kupiga Joshua na Karebu Mungu akaingilia na kaja katika lile hekaro. Na wao wakaangusha mawe yao. Mungu akaweza kuwaongoza. Na hapo hapo Ipo tunaona Mungu katika kitabu cha Hesabu 14. Haya ni hiyo ya kumi. Mkutano wote wakaweza kuamuru kupiga hawa joshua na Karebu kwa mawe. Na wingu likaonekana katika hema ya kukutanika. Na ndipo Musa akaingia katika hekaro Na ndipo Mungu akamwambia akamwambia aka Musa ni kwamba jitenge na hawa watu ili niweze kuangamiza na pigo. Na nitakufanyia taifa kubwa na wewe utakuwa na taifa kubwa kuliko hawa. Nitawapiga kwa tauni na nikuweze ku, niwaondolee katika ulithi wao nami nitakufanyia taifa kubwa nzuri kuliko wao lakini Musa aliyekuwa ni mfano wake Yesu mwokozi wetu akaanza kulia akiwaombea akasema e bwana usifanye hivyo maana kwa ajili ya mataifa yaliyo kule yanayosikia nguvu zako na uwezo Wataanza kusema namna gani? we ni Mungu mwenye huruma. Kitabu cha ja Hesabu nne aya tatu Musa akamwambia Bwana, "WaMisri watasikia uliwaangamiza hawa watu na uliwaleta katika, uwe, katika katika uwezo wako katika jangwa hili. Na kwa sababu watakuwa wakisema uli na kuwaingiza katika nchi ya Ahandi na watu mataifa yote wamesikia we uko miongoni mwetu." na sasa utakapo wapiga kama mtu mmoja utakapoangamiza mataifa haya yatasema yata nini na ndipo basi kama uh, ukiangalia katika aya ya Nina ninakusihi Musa anamsihi Mungu wakati huu uwezo wako uweze kuwa kama vile ulivyonena Utawahurumia watu wewe ni mwingi wewe wewe, wewe una uvumilivu mwingi na wewe hauwezi kumwezabia mwenye hatia ya kwamba hana hatia wala mwenye hatia huwezi kumwezabia ya kwamba huwezi kumhadsabia mwenye haki ya kwamba anahaki na mtu ambaye asio haki huwezi kumhesabia ya kwamba ana haki na kusihi Usamehe uovu wa hawa watu rehema yako ionekane kama vile umekuwa ukiwasamehe tangu Misri mpaka sasa Musa anaendelea kuomba Musa ni mtu ajabu ndipo Mungu akajibu na akamwambia Kweli ninesikia maombi yako na nimesikia nitajibu ni kama vile nimekuwa nikiwatangulizia kuwaelezea ya kwamba waombi wakati wote linapoombwa Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa bisheni nanyi mtafunguliwa tafuteni nanyi mtaona kwa mujibu wa kitabu cha matayo saba aya saba na kuendelea na katika kitabu cha Maliko kitabu cha mbili Marko moja a 24 inasema ya kwamba kila wakati mnapoomba muamini ya kwamba lile mnalo liomba mmepewa nalo litakuwa lenyu kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 16 aya 23 24 anasema ya kwamba hapo mbeleni mlikuwa hamjaomba kwa ajili ya jina langu lakini sasa ombeni lolote lile mnalo lihitaji kwa jina langu nanyi mtaweza kupewa ili furaha yenu iweze kukamilika wapendwa jambo hili la kuomba ni jambo linalostahili kutiliwa mkaso sana katika imani ambayo tuko nayo na ni jambo linaloweza linastahili kupewa kipaao mbele lakini wakati unapoomba na ili maji, maombi yako iweze kujibiwa ni lazima uweze kukaa kama vile Bwana anavyosema kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 15. Ukiangalia kutoka aya ya Bwana anaelezea juu ya msabibu. Anasema yeye ni msabibu na sisi tu koma tawi na hakuna tawi hata moja linaloweza kuzaa misabibu Lizipo dumu ndani ya msabibu wenyewe na ndipo ye anasema ya, ya kwamba kila tawi likienda kando na msabibu mtu wa msabibu wenyewe linanyeuka hivyo wewe na mimi tukienda nje ya Yesu hata tuombe mpaka magoti iweze kuchunuka hatuwezi kujibiwa na mtumishi wa Mungu Daudi anasema ya, ya kwamba Mungu sikii maombi ya wale watu wanaovunja sheria. Sheria gani? Sheria zake kumi ambayo tumekuwa tukizungumza hapa mara kwa mara. Sheria hizo zinawe zina uwezo we, zina maana ni katiba ya Mungu. Kwa hivyo ukiwa nje ya katiba, Mungu hawezi kukusikiliza. Lakini anaendelea kusema hivi katika kitabu cha Yohana 15 aya saba Anasema basi kaeni ndani yangu na neno langu likae ndani na kila mtakalo liomba mtapewa ili furaha yenu ikamilike. Na kila wakati tunapoomba lolote lile, Tuweze kueka jambo hili, mapenzi yako yatimizwe. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaomba yale yaliyo mapenzi yetu na tutzingati mapenzi ya Mungu. Mimi nilikuwa ninaomba kila wakati nikilia na nikimwambia Mungu kwa nini huwezi kufanya mujiza Ulikuwa unafungua vipovu macho ukiwa katika dunia hii na hata mitume walifungua vipovu macho, viwete walitembea, bona mimi, na ni mtumishi wako hawezi kunisikiliza na kujibu maombi haya. Lakini muda si muda, nilifahamu ya kwamba hiyo ilikuwa ni ile mapenzi yangu, lakini je, nilikuwa nazingatia mapenzi ya Mungu? Wengi hata wamekuwa wakiniambia niende kwa ma, wahubiri masupafu wanaofanya miujisa na wanaofanya kuponya watu lakini nimekuwa nikiwaelezea mimi si kwenda kwa mtu awaye yote akaniombee. maana Yesu wangu ninazungumza naye kama vile ninavyozungumza na rafiki na kuokuwa kipofu Sio kuwa siwezi ama kuwa na ku, kuwa na disability sio kuwa inability Mungu anaweza kutumia jambo hili Kumbuka ya kwamba Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa na shida ya macho na alikuwa analilia mungu. mungu aweze kuponywa na wakati fulani aliomba very serious prayers mara tatu lakini Bwana akamjibu akamwambia neema yangu inakutosha neema yangu my grace is sufficient U, wapendwa hakuna jibu linalopita hilo neema ya Mungu inatutosha na ndipo unaona ya kwamba basi wakati huu Musa alipokuwa naomba akaweza kuomba mapenzi ya Mungu iweze kutimizwa na mapenzi ya Mungu ikatimizwa. Kumbuka Yesu alipokuwa anaomba goli aliomba mara tatu lakini akasema mapenzi yako itimizwe. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Yesu akupe kwa ajili ya ulimwengu na kwa ajili ya kifo chake mimi na wewe tuweze kupona. Na kwa sababu ya Mijeredi alioipata huyu mwokozi wetu ndugu yetu Yesu, tunapona. Na ndipo basi hakuna lingine ninalo liona likiwa ramana katika ulimwengu huu kama kutafuta mapenzi ya Mungu haijalishi hata kama unaona ama hauoni haijalishi hata kama we ni kilema ama we si kilema haijalishi mambo yako haiendi kwa njia iliyo sawa Mungu anataka uweze kunyenyekea katika mkono uliohodari naye Mungu anasema nitakukweza wakati unapofaa hawa wana wa Israeli hawakufahamu maneno haya nashukuru Mungu kwa sababu wewe unayafahamu mimi pia niliyafahamu na ndiyo unasikia ninahubiri nikiwa na furaha and i am so proud kuitwa a blind evangelist na ninaamini ya kwamba hata yesu atakapokuja dunia nyote nyote mnaposikiliza neno hili mtakapokuwa mkikusanywa katika lile gari la wokovu nyote mtafarahi lakini furaha yangu itapita furaha zenyu kwa sababu mimi nitamwona na macho haya yangu ikiwa imefunguka ikiwa inaona muone huyu ndugu yangu nione alama za mkono nione alama za bafu nione yeye na uzuri wake na nione watu wengi wanaponisikiliza katika kipindi hiki cha neno litasimama watakapokuwa wakiwezeshwa na neno kusimama na watakapokuwa wamejifundisha safari ya kwenda binguni. kupitia kwa safari hii ya wana wa Israeli bwana asifiwe haleluya wapendwa I'm very excited. Nashukuru Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Na hadithi hii ya wana wa Israeli inaendelea kunipa changa moto katika safari yangu. Na alikuwa ameweza kuamini na akakubali aka Mungu ombi la Musa. Hivyo ndivyo tunavyostahili kuombea wengi ambaye hawajaamini neno hili. Wengi ambaye wanalikataa tuendelee kuwaombea wala tusiwe watu wa kuwa hukumu. tuwaombe kama vile Musa alivyokuwa naombea wana wa Israeli na Mungu alimjibu akasema kweli nitasikia ombi lako na nitawaokoa lakini ukweli ni huu kwa sababu wamekuwa waoga kumbuka bibilia katika kitabu cha ufunuo inasema hakuna waoga watakaoingia bingu amesema kwa sababu wamekuwa na uoga ndio unaowaongoza na wamekosa kuniamini na sasa siwezi kudhihirisha nguvu zangu juu ya hii adui zao ukweli ni ya kwamba sasa waagize warudi wakikwea kuelekea katika bahari ya Shamu kitabu cha ja Hesabu haya aya ni ya 25 mpaka 20 eh, na eh, kitabu cha ja kutoka eh, hesabu Kumi na nde aya ya ishirini na tano uh, inasema hata uh, msiende mbele bwana anasema msiende mbele tena mpaka hapo kumbuka wako katika boundary ya kuingia kanani Mungu akasema ya kwamba mbele yenu kuna Ameleki na mkanani na wanaotea mgeuke na mrudi jangwani mkielekea huko mlipotoka bahari ya shamu na ndipo basi katika uasi wao walikuwa wanasema hivi ya kwamba apa ekufa katika jangwa hili na ombi hili waliloliomba likakubaliwa na Mungu wakaambiwa rudi na hata mtaingia katika nchi hii ya ahadi Nyinyi nyote ambaye mmeniasi, nyinyi nyote ambaye mko zaidi ya miaka ishirini hakuna hata mmoja wenu atakaoingia nchi hii. Kitabu cha hesabu hiyo 14 ukiangalia katika haya ya, ya nane Bwana akasema kama ni ishivyo Na kama vile mlivyona nena masikioni mwangu, hivyo ndivyo nitakavyowafanyia. Mizoga yenu itakuwa katika jangwa hili. Na hivyo wale wote walio na miaka ishirini hakuna atakaoingia katika nchi ya Ahadi wote walio nigunukia. Hamutaingia katika nchi hii ambaye niliinua mkono wangu nikawaapia. kuwa Kareb na Joshua miongoni mwa wale wawili waliopeleleza. Kareb na Joshua kwa ajili ya kutetea kweli ya Mungu Mungu aliwajalia kuingia katika Canaan. I wish Mungu anijalie kuwa na imani. Imani ambaye haiwezi kutingika kama ya Karebu na Joshua. Lakini akawaambia watoto wenyu ambaye mlisema watakuwa mateka huko, hawa ndio watakao ingia katika nchi ile na niweze kuwaonyesha inchi ile mlio ikataa na ndipo kwa ajili ya Kareb akasema mtumishi wangu Kareb aliye na roho nyingine huyo nitamleta katika inchi hii na uzao wake utalidi e, inchi hii kitabu cha ja hesabu ine, haya ni ya ishirini na nne ndipo basi Mungu akasema Kama vile hao wapelelezi walivyopereleza siku 40 wakakaa katika nchi ile ya ahadi wakizunguka huku usiku na mchana mimi mwenyewe nikiwa miongoni mwao nikiwalinda kutokana na hatari ya hao watu wanaoita majitu sasa kama vile walivyokaa siku 40 hivyo na nyinyi jeshi hili Mutakaa hapa jangwani siku arobaine kila siku ikiwa inahesabiwa mwaka mmoja kwa hivyo ni miaka 40 unapoangalia unaona ya kwamba watu wanapochukua mambo ya Mungu kwa mzaha Mungu anawaonyesha vile ilivyo serious Hawa walitereleza siku arobaine sasa Mungu anasema hawa waathi ambao wamesikia ujumbe mbaya na wakaupokea na wakawa na uoga waka na wakakosa kumwamini na kumtumaini Mungu basi watakuwa jangwani siku uh, miaka arobaine kila siku watalipa na mwaka mmoja Ukiangalia katika kitabu hicho cha Hesabu ine, haya ni ya 30 na nne na na tano. Bwana akasema nimesema na hivyo ndivyo nitakavyotenda mkutano huu uovu uliyokusanyika mbele zangu. Hivyo ndivyo watakavyokufia hapa jangwani. Basi Musa na lingine ila kuwapasha habari matokeo ya manuguniko yao kile imezaa. Na alipowezza waelezea basile hali yao tena ikabadilika wakaanza ku, wakaanza kuomboleza na waliku na wakajua sasa Wamelaaniwa na wataweza kupigwa na pigo na ndipo wao wenyewe wamejiombea uangamifu wao ukiangalia katika kitabu cha hesabu 14 aya sita Hawa watu walivyokuwa wamepeleleza na kuweza kufanya mkutano unugunike kwa kuwaongoza katika kuwaletea habari mbaya Mungu akaweza kulete tauni ikawapiga hapo hapo na wote kumi wakaangamia Lakini Yoshua na Kareb wakabaki hai miongoni mwa hawa watu walioenda kupeleleza nchi na ndipo basi umati huu sasa unajifanya kana kwamba umeona makosa yao, umeona upungufu wao. Wanajifanya kana kwamba sasa wameungama dhambi zao. Na walihuzunika kwa sababu wamesikia matokeo ya manunguniko yao. Si kwamba wanaona dhambi, wanaona sasa matokeo ya manuguniko yao unajua watu wengi divyo, walivyo hata leo watu wanasema wao oh, mimi Mungu nisamehe lakini mtu haoni utaoni chida ya ile dhambi aliyoitenda anaendelea hata kutavuta njia ya kuweza kuambukisha eh, ya kuweza eh, kuwawekelea wengine ndio waliofanya yeye afanye ile dhambi lakini Mungu naye anasema si adhamani analete kitu ama matokeo ya lile ulilolipenda ulilolipanda chochote utakachokipanda hicho dicho utakachokivuna hata utakapojaribu kuweka excuses Mungu anataka mtu akiona dhambi yake anaungama dhambi hiyo anaona ute eh, uzito wa dhambi na anaiungama sio unapoona matokeo unaanza kusema oh Mungu nisamehe kwa sababu naowopa ile matokeo wao waliweza kuongozwa na mambo ya mwili. Wakaweza kuuma na kutotafuna ile maneno waliopewa wakameza ikiwa hivyo. Nayo na ikawa ina wa, inawaletia wa, wa, wa, ina shida kwa sababu hawaikutafunwa Na ndipo basi Musa alipowapasha alipo habari hiyo Wakasema sasa tumependa dhambi lakini hata hivyo tumeungama hizo dhambi tusamehe na wakaanza kusema wacha sasa tuchukue silaha ya kuelekea Mlimani Musa akajaribu kuwaambia msiende maana Bwana hatakuwa pamoja nanyi Ndipo basi hii jambo ambalo liliweza kutokeza kutokea hapa ya kwamba hawataingia katika nchi ya Canaan na watakaa jangwani miaka arobaine pia ilivunja moyo mtumishi wa Mungu Hassan Aaron na Musa lakini hawakunungunika walikubali matokeo lakini wale walio nubunika, na wakaanza kusema ya kwamba watarudi Misri hapa sasa ndiyo unaona wanageuka tena kwa hivyo hata kusema wanataka kurudi Misri, they were not sincere. Sasa wameambiwa hamwendi huko maana mmesema huko amwezi, basi ya kae ni hapa jangwani. Na hata anaambia Mungu anawaambia rudieni sasa, mwelekee katika bahari ya shamu. Tiyo ni njia ya kurudi kule mlitoka. Na walikuwa wanasema tuongo tutafute mtu. Kwa hivyo walikuwa wanazihaki Mungu. Na ndipo sasa ile walioweza kuliomba wakapewa na basi wakalia lakini hawakulia kwa sababu walisikia uzito wa dhambi ni kwa sababu ya matokeo ya kile walichokifanya na kwa hivyo haingeweza kurivers matokeo ya Mungu usiku mzima wakaanza wakararala wakiongoleza lakini asubuhi Tunaona wakaweza kuwa na jawabu. Wakasema uoga mbali, tutachukua silaha, Tutakwea tutaenda mlimani, nasi tutaingia na kuchukua ile inchi. Labda kwa matendo hii Mungu atatukubali. Wapendwa nataka ijulikane kwenu ya kwamba mpango wa uokovu si kwa njia ya matendo. Si kwa njia ya matendo, bali ni kwa kuamini kazi ambayo imefanywa na Mungu na kuipokea iwe yako. Wakati yule Mungu alikuwa tayari kuwaingiza kwa njia rahisi sana katika nchi ya Ahadi. Walisema hawezi kwenda. Watoto wao watakuwa mateka huko na wakezao watakuwa mateka. Sasa Mungu amesema basi hamuingii rudini. Tena sasa wanasema tutaenda. Hali ya mwanadamu inakuwa ni ya kushangaza sana. Maana Mungu anaposema hili, mwanadamu anataka kufanya ile. Mungu analeta mpango wa uokovu kwa njia hii, mwanadamu anasema hapana hiyo sio njia nzuri, niokoe kwa njia hii. Mungu anaposema ya kwamba pumzika siku ya sabato, mwanadamu anasema nitafanya kazi siku saba. Mwanadamu anabishana na Mungu. Ndivyo unaona mtumishi wa Mungu Jeremiah katika kitabu cha Yeremia 25 aya ya 30 mpaka adhravini na tatu Anasema kwa Yeremia ye hey, Yeremia toa unabi huu wa hawa watu ambaye hawaskii ya kwamba Bwana ataguruma kutoka patakatifu pake naye ataguruma kama vile mtu akanyagawia sabibu naye ataweza kughurumia hawa wa uza, hawa watu wake maana wana mashindano na Mungu Mungu anaposema ikumbuke siku ya sabato uitakaze watu dunia nzima na wanaitwa kwa jina la Yesu wanasema ikumbuke siku ya kwanza ya Juma uitakase Mungu anasema siku ya sabato imetakazwa. Wanasema siku ni siku. Mungu anasema ya, anaposema kwamba ya wafu hawajui neno lolote. WaKristo wanasema wafu wameenda katika paradiso. Wameenda katika paradiso ama pagatori ama ribo. Mungu anaposema wafu hawajui neno lolote. Watu wanasema wafu watu wakikufa wanaweza kufanywa kuwa watakatifu na wanaweza kukuombea. Watu wana mashindano na Mungu. Na ndipo unaona Abagusii Grobo Radio inakuletea kipindi hiki cha makala maalum ambaye atakuelezea ukweli wa neno lile linaloweza kuokoa. Na kwa hivyo hawa Mungu aliposema sasa warudi, wakaamua haturudi, tutaenda. Na wakachukua silaha na wakaenda mlimani na hawakuwa na Saduku hata Musa hakuagaiza akawaambia achaneni na hii Musa maana Mungu hayuko pamoja nani Wakainuka asubuhi wakakwenda waka katika mlima na wakaanza kusema tazameni sisi tuko hapa sasa tutaenda kunyakua hii inchi. Lakini wako hapo na wanataka kwenda mahali Mungu aliahidi na walikataa na wanaanza kusema kwa sababu tumetenda dhambi pia kwamba wanaona wana wana hizi dhambi hiyo ndani ya ni kwa sababu sasa wameambiwa warudi na ndipo Mungu alikuwa amewapatia nafasi ya kuingia katika nchi hii kwa njia ya rahisi lakini kwa sababu shetani aliwaingia na akawapatia taswishi na ku, na kuwa na mashaka sasa Mungu amesema ataingia. Kwa sababu gani? Alikuwa wa, Mungu alikuwa waingia hapo aweze kuonyesha nguvu zake kwa kuondoa hawa watu waliokaa katika nchi hii. Sasa Mungu atadhihirisha nguvu na uwezo wake. Wao wanataka sasa kwenda kwa nguvu na uwezo wao. Na ndipo shetani ya kawasukuma Unajua wakati unapatia shetani nafasi kidogo, haujui atakupeleka mpaka wapi walikataa wakati Mungu alikuwa anataka waingie na sasa wanataka kwenda kiviwako wanajiamini wao wenyewe wanaona silaha kama vile dunia inavyotarajia silaha wanasema tumetubu kutubu sio kusema ukiangalia katika kitabu cha ja kumbukumbu ya ya 1 na tatu Alianza katika aya ya na moja mpaka na tano Mungu Musa anasema, "Mlinijibu mkasema mmefanya dhambi na mtakwea na mtaenda kama vile Bwana alikuwa ametangulia kusema. Nami nikawaambia msiende maana Mungu hayuko pa pamoja nanyi." Na ndipo wakaenda kibi Mungu hakusema waende lakini wakaamua wataenda. Ukweli ni ya kwamba Mungu hakutua na wapate nchi hii kwa nguvu zao alikuwa anataka wapate nchi hii kwa nguvu za, zake Mungu akaambia Musa waambie Warudi wasiende 43 kumbukumbu ya 31 aya 43 mpaka 42 mpaka 43 mpaka 44 msiende maana mimi siko pamoja nanyi na, na adui zenu wamewaotea Musa akasema niliwaambia na kuzikiza. Moyo yao ilikuwa haijabadilika lakini wanataka kumweka Mungu hapo. Mungu akaweza kuonyesha utukufu wake hata kama wanaendelea kusema hivyo. Na ukweli ni ya kwamba wanapoendelea watu kuungana na shetani na malaika wa shetani kupiga mpango ya Mungu Mungu anabadilisha hali hiyo. Sasa shetani ndiyo amewaongoza. Maraika wa shetani ndio wako pamoja nao hapa. Wanataka kwenda kwa nguvu zao. Mungu akaweza kuondoa na ndipo basi akaleta kushindwa kushin kukubwa kwa hawa watu. Wakakufa. Bibilia inasema hivi. Katika kitabu cha Yuda 14 na uh, 15 Maneno hii ilitolewa na mtu aliyoitwa enoko, mtu wa saba baada ya enoko Akatoa unabii huu akasema, "Angalia Bwana alikuja na watakatifu wake na maalfu alfu. Na akafanya hukumu kwa watu wote kwa kuwa hukumu wote ambaye hawamchi Mungu na kuweza hukumia kulingana na maneno yao na matendo yao." Na ndipo basi watu wote hawa walipoweza kwenda waliweza kuuawa na wale waliolia waliorudi wakarudi wakiwa wana huzuni nyingi. Na unapoangalia neno linasema katika kitabu cha ja Hesabu 14 aya arobaine ukiendelea mpaka na tano ya kwamba wakati walipopiga tarumbeta na wakaitana Musa alijaribu kuwaonya na kuwauliza mnaenda wapi Mungu hayuko pamoja nao na mtaangamizwa Kitabu cha Hesabu 40 hiyo Musa aliwakatasha na walienda kwa nguvu zao Right na hawa wa, meraki, mara, wa Maraki waliweza kuangushia mawe walikufa ibaya sana na wale survivors walirudi wakilia na hata kama walilia Mungu angeweza hage, kuwasikia. na wakakubali wale waliobakia wakakubali kuzunguka jangwani na wakalia na Mungu angeweza kuwasikiliza Ninataka nifikishe hapa siku hii ya leo. Siku ya kesho tutaendelea kumaliza eh, kumaliza makala haya ya ya upelelezi wa nchi ya Kanani. Na ndipo tutakuja kuona kweli tisi tuko wapi katika siku hii. Hukumu ya upelelezi inaendelea biguni kama vile hao walivyopeleleza nchi Hivyo na sisi tunaona hukumu inaendelea hukumu ya upelelezi Ikipelelesa ni akina nani wataingia binguni ni nani kwa nini niombi langu wewe na mimi msikilizaji wangu tuweze kuwa miongoni mwa wale watakaohesabiwa wodi kuingia na kukaa na mwana kondoo mungu atubariki tuombe baba wetu liye juu binguni wewe uliokuwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako tunawingi wa shukrani kwa ajili ya ulinzi wako mwema Tuna wingi wa shukrani kwa ajili ya radio hii ya Bugizi Global. Tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu tuna zaidi yako hakuna mwingine. Hawa wana wa Israeli ni fundisho kubwa kwetu sisi tunaosafiri kutoka katika Misri hii ya dunia hii tukielekea katika Kanani ya bigoni Tusaidie kujifundisha mahali walipopungukiwa. Tusaidie kuweza kuwa na nguvu mahali walipoweza kusimama na sisi tuwe na nguvu zaidi. Na mapenzi yako yafanyike kwa wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kutusikiliza. Udhaifu na unyonge wetu bwana, ukatuondolee ukatupatie neno lako, niendelee kututia nguvu sasa hata na milele katika jina la Yesu tumeomba. Amen.